Але чому хатки здаються такими маленькими, Хоч і такими рідними серцю? Щось тиснуло в горлі, І на очі навернулися сльози. Та це не були ті гіркі сльози чужини. Почуття своєї рідної землі Огортало її. Вона прискорила кроки до рідної оселі. Чи живі мої тато і мама Сестри і брати, думала Марійка, поспішаючи додому, як не вони, побачивши мене. Марійка йшла додому до болю знайомою вулицею і дивувала, що вона порожня, тільки де не де з'явиться собака чи пробіжать до сусідів галасливі діти. Дівчина не втрималась і зайшла до хати, де жила баба Текля. Хата почерніла, стеля була пробита осколком, і крізь неї просвічувалось небо. Нікого із бабиних родичів, ані самої баби Теклі, в хаті не було. Видно, що хата покинута людьми, або ж вони загинули. Серце боляче стислося в Марійки від тяжкого перечуття. Загалкав собака, і з хати вийшла сусідка. Шукаєш бабу Теклю? Немає її сердечної. Убили гітлеряки за те, що дочка у партизани подалася. А мої батьки живі? Не втрималась Смаріка. А ти Ілларіонова Маріка? Живі, живі, дочко. Я відразу тебе впізнала, хоч ти зараз мов з хреста знята. Виросла мало. Мабуть, не дуже годували в тій чужаниці. «Ти, сердешна, радій уже з того, що жива вернулась!» Жінка не наважилась розказати Маріці про смерть братів. «Хай батьки скажуть. Може, побачивши їх живими, легше переживе горе втрати братів?» «Видно, добре ти горя сербнула". А вон лілька-дука вернулась нестрижена, ще з фарбованими патлами і з дитиною. З сусіднього двору, почувши розмову, вийшла ліля. Вона розцвіла, погладшила, тримала на руках гарненьке біляве хлоп'ятко, що Марійці одразу нагадало однорукого сина їхнього господаря Ганса. «Кому війна, а кому рідна мати?» Буркнула жінка і пішла до господи. Ліля заплакала. І «Ніхто того не розуміє, що найбільше горе тепер мені!» Марійка глянула на неї співчутливо. Запитала. «А про Оксану тут уже знають?» «Лись прийшов, відійди дівчат з Барта!» завинула. Взяла на себе усю вину за доверсії, які вони чинили на авіазаводі в Барті. Розстріляли Оксану, Ольгу Іванівну, на вчительку нашу, а її маму, її всі повісили. От вони тепер у двох героїні. Завдячуючи Оксані, і я жива, сказала Марійка. Вона підняла свого легенького вузлика з землі і пішла на свою Купальську вулицю. Їхні хата ще до війни сяїла на сонці білизною. Біля хати, які колись на кілочках, глеки, жовтогриві соняхи, чорнобривці насіяні рядком від самої хвірточки аж до порога. Тільки от Джульбарс не гавкав, мабуть, здох у війну. Батько сидів на полу, вистругував ложки. Його улюблена робота ще з молоду. Мати поролась біля печі. Вогонь весело полагкотів у печі. Є вогонь, значить її життя. «Ачаг», – згадала Марійка слово росіянки Марії Москви. Мати залишила рогачі, швидко повернулася на скрип дверей, Завмерла на мить, а потім кинула цілувати дочку, навіть не розгледівши як слід. Марусина моя, донечко, слава Богу, жива. Худенька. Нічого, м'ясо не росте. Нехвора дитинко. Що в тебе болить? Нічого, мамо, не болить. Я просто втомлена з дороги. Батько підвівся з полу, підійшов до дочки, обняв її і підняв, як то робив у дитинстві, а потім придивився і заплакав. Легка, мов, пір'їнка, бідне дитя, як то вони морили вас голодом. У першому класі те й то була важчою. Та вона ж тоді була, немов би, збита, чіно туге, щоки рум'яні. Як прийде було з морозу чи та з річки? Мати присіла на піл біля Марійки, Заглядаючи в очі запитала, А нашої Оленки не зустрічала там у тій осоружній Німеччині? Ні, мамо, не зустрічала. Вона велика та Німеччина, Хіба там стріниш? Може, ще прийде? Мати важко зітхнула, за всі три роки ні одного листа ні від тебе, ні від неї, а дука одержувала. Не дарма ж вона, дука. Прізвище таке, і в дід її був хижим куркулякою. Ми іншого роду, чесного. Ну, годі, годі, дай їй помитись та став на стіл картоплю. Марійка зняла з голови хустку. Постигли тебе, сказала мати. А Лілька, навпаки, таку кучму відростила і стала геть білявою. Мабуть, пофарбувалась. Вона була не в таборі, мамо, а в господарів. То вже як господар хотів. Лілька красуня, їй, може, в господаря і непогано жилось. А ти у мене хіба не красунею була? А той герман, он що з дитини зробив? Я маму не хотіла робити на ворогів. Від бюргера ми з Оксанкою втікали. В дорозі зізнали такого, що за все життя не зазнаєш. А потім в таборі нишком шкодила, як тільки могла. Від того переживала багато. Ще, слава богу, що не впіймалася, а то й такої б мене ви не побачили вже. Зайшла катруся, почорніла в чорній хустині.